Hej Angelica och Sofie. Nu ska vi se om jag lyckats bädda in den här podcasten på en bloggersida eller WordPress. Nu ska vi se om det är så lätt som jag tror att det är. I alla fall ett stort lycka till med ert projekt. Det verkar jättetrevligt och spännande. Hej!